The McLaren the Formula Red Bull show What do you do? Karibu sana msikilizaji wa Fema Radio Show. Kila wiki nakwambia tunakutana hapa hapa kuzungumza maswala ya vijana. Wiki iliyopita tulikuwa tumeanza msimu wetu mpya rasmi na tukatunzungumza na kujikumbusha kidogo kuhusiana na maswala mazima ya kilimo, lakini kwa nini vijana wa Kitanzania wajikite kwenye kilimo? Na leo basi nafeel itakuwa nzuri tukijikita zaidi kwenye kile ambacho tunakizungumza kwenye msimu huu. Umuhimu wa vijana kuwepo kwenye vikundi. Nikumbushe tu Fame Radio show inaleta kwako na best dialogue, ACT Ansaf pamoja na Femina na mimi hapa ndani ya studio ni Rebecca Giumi kukuletea gurudumu hili kwa takriban dakika 30. Na leo kwenye FEMA Radio Show tutazungumza kwa kina kabisa kuhusiana na umuhimu wa vijana kuwepo kwenye vikundi. Na reporters wangu kutoka Same to tofauti ambao watanisaidia kazi ya kuzunguka na kuojiana na watu ambao tuko nao leo ndani ya FEMA Radio Show. Na kwa kwanza basi tujiunge na reporter wangu wa leo ambaye anafungua dimba hili la reporters na yeye si mwingine bali ni Time Hamisi kutokea KCC. Kigamboni Community Center. Yeye yeah, amezunguka katika viunga vya jiji la Dar es Salaam kuliza wananchi na swali moja tu kuna umimu gani kwa vijana kujiunga kwenye vikundi vya kilimo? Time Hamisi, karibu sana ndani ya Fema Radio Show. Unasikiliza Fema Radio Show. ya msikilizaji wa Fema Radio Show hayo yalikuwa ni maoni ya wananchi tofauti tofauti lakini pia ningependa kupata maoni yako kuhusiana na kile ambacho wananchi pia wamekizungumzia kuna umuhimu gani kwa vijana kujiunga kwenye vikundi na ni rahisi sana andika neno radio nijibu swali ambalo nimeuliza hapo kisha tuma kwenda kwenye namba 0753003001 bado niko na ripota wangu time Hamisi lakini mdau hapa anatuletea jipange ndani ya Fema Radio Show kijana ambaye anatupa yake. Ni jinsi gani basi wakati anafanya shughuli zake peke yake au binafsi ilikuwaje Na sasa hivi uzoefu koje ambapo yupo kwenye kikundi kuna faida au anakutana na changamoto zaidi? Timi Hamisi, karibu tena ndani ya Fema Radio Show. Unasikiliza Fema Radio Show. Jipange, Jipange. Jipange. Jipange. funguka shambani peta maishani funguka shambani peta maishani funguka shambani peta maishani shambani peta maishani Pange. Pange. Pange. Fema Club na Fema Radio Show. Fema radio show. Asante sana wangu Time kwa kazi nzuri kabisa ya kumojipange wa leo. Ah Fema Radio Show kama kawaida baada ya jipange tunaenda kumsikiliza rafiki yetu bwana Na time tangu kipindi kilichopita ni kuambia anatupa Makavu Live. Karibu sana bwana Unasikiliza Fema Radio Show. Rukaju. Aya aya aya Hii ndio raha kuwa mwenye kitu wa kikundi, shambulipo staund. Shamba limesalivu vizuri kabisa. Ah. Sasa hao wadudu wanaoshambulia shamba hili wa, wametoka wapi? hivyo wa, wadudu wana Kwa nini wasianze kwenye mashamba ya watu wengine wanakuja kushambulia kwenye shamba la kikundi chetu? Wana gani? Ah. Ngoja nimpigie huyu afisa kilimo ili anipe huduma ya kitaalamu zaidi kusana hili tatizo na nalo kwenye shamba letu. Eh simu inaita. Eh, hey, Habari za leo mheshimiwa? Ah, vizuri tu kabisa. Shamba letu limestawi vizuri sana, uwezi kuamini na wana hot ha kutegemea kabisa. Ila, tuna tatizo moja. Kuna wadudu wanashambulia shamba letu. Kwa hiyo sasa tunakuomba uje ulikague shamba letu ili utupe huduma za kitaalamu zaidi, tujue tutumie dawa gani yaweza kuweza kuadhibita wadudu. Unasema uwezi kuja mpaka tukununulia mafuta ya pikipiki yako una maana gani? Ah sasa sikiliza. Ah ah, sitaki kuongea na wewe. Naomba ukate simu yangu sababu naona maelezo yako yanazidi kunitia hasira. Hapa nilipo mpaka pua yangu inatetema, ina vibrate. Unanitia hasira. Naomba ukate simu. Nikiendelea niki kuongea hapa naweza nikaharibu. Kata simu. Eh. Hey. Huh? Huyo huyo Afisa Afisa Kilimo ana ana gani? Kabla ya kwanza shamba tulimuomba aje kutupa elimu kusha ya kitaalamu. Akaja, akasema siwezi kuja, lazima mnichangie, mnipe kifungua kinywa na chakula cha mchana. Wana kikundi tukajibana bana, tukashikana mashati, vuta nikuvute kwa mbinde sana tukapata hiyo tukampa hiyo 20 kifungua kinywa na chakula cha mchana. Leo shamba limestawi, tunakuomba uweze kutusaidia kuweza kubeya na wadudu. Unatuambia uwezi kuja hei mpaka tukununulie mafuta ya pikipiki yako. Una maana gani? Eh? Mbona mbona mwa bwana shambao wenzao show sumbufu kama wewe? Sasa leo unatuambia tukununulia mafuta. Kesho tukikuomba utatuambia huwezi kuja mpaka tukubebe. Itafikia hatua utasema kwamba huwezi kuja mpaka tukununulie pikipiki. Wewe bwana shamba gani wewe? Wewe bwana shamba gani wewe unanuka. Tena unanuka kama yaiviza huh? Unanuka harufu ya rushwa. What? Sasa nakwambia usimbabatishe. Nitaenda kwa bwana shamba wengine. Wewe si imekuwa shida? Sasa endelea na shida zako hizo hizo na kwenda kuwatafuta mabwana shamba wengine. Ala, aish. Aya, wewe nani? Kwa kitu gani? Ruka Unasikiliza Fema Radio Show. Yeah, huyu alikuwa ni bwana akitufundisha ndani ya Fema Radio Show, lakini kama kawaida tunasema sisi huwa tunafundisha kwa kupitia burudani pia. So unaburudika lakini pale pale hakuna unapata elimu. Muda huu hapa ni time ya kwenda kumsikiliza jembe jembeni wetu wa leo, lakini nikukumbusha kimsingi tunachokizungumzia leo inaonekana bado kuna mahojiano kuhusiana na dhana nzima ya watu kushirikiana. Kuna mwingine naona anaweza kufanya kazi zaidi akiwa ya peke yake au ya binafsi. Na mwingine naona hawezi kufanya kazi peke yake mpaka wawe wa muungana na tunamsimu mzima huu wa Fema Radio show kuangalia dhana hii nzima kwamba kuna umuhimu kwa watu kuungana ili kuleta tija katika kilimo chao. Na ndio maana jembe jembei wetu wa leo ambaye Kimsingi atatuelezea kwa kina. Je, mtu akifanya kilimo binafsi na anapoungana na wengine, eh? Kuna wapi kunakuwa kuna faida zaidi kulinganisha na wengine? Na kufanya kazi hiyo basi kumwoji jembe jembei wetu wa leo, nilei reporter wangu hapa si mwingine bali ni Isombelo Joseph na yeye anatoka KCC Kigamboni Community Center, yuko tayari kabisa kutuletea jembe jembeni wetu wa leo Unasikiliza Fema Radio Show Jembe Jembeni Jembeni jembeni Yembeni Yembeni Jembe, jembe ni. Jembe, Jembe ni Jambo Fema Club na Fema Radio Show. Na Fema Radio Show. Yes, kazi nzuri sana isombero ya kumoji jembe jembe ni wetu wa leo ndani ya Fema Radio Show. Msikilizaji, time hapa ni wakati wa kuburudika. Ndani ya Fema Radio Show tunasema elimu pamoja na burudani. Tuto msikilize Steve R&B anakuambia she dance. Nafuatilia tarudi tena hapa hapa nikwambie nini nakuletea ndani ya Fema Radio Show. The she dancing. Anafanya la nijisikie. Weli ananipe misukaa. Moyo oh, uraashika no bare. She's so fine girl She make me wanna dance, dance, dance She's so fine girl She make me wanna dance pieces Show Kimmin' up Radio Show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 Kicheza na nichanganya. Show my world. You see I kicheza nichanganya. Show my revolution show. Fema club na Fema revolution show. Fema. Sema. Ni muda wa kusema na Fema kipengele ambacho unapata kusikia ujumbe wako ambao umetuma hapa ndani ya Fema Radio Show kwa kupitia namba yetu ya SMS ambayo ni sifuri 003 001. 00, Msikilizaji nina message nyingi sana kutoka kwako. Nitajaribu kusoma chache kutokana na muda wetu lakini pia mwisho wa segment hii nitamsoma mshindi wetu wa wiki pamoja na kusoma swali la wiki ndani ya Fema Radio Show. Aa, kama utakumbuka wiki iliyopita niliuliza kuna umimu gani kwa wakulima kujiunga kwenye vikundi. Na na ya kwanza inesema aa, kwanza kujiunga katika vikundi itawasaidia ku za kipato pia maarifa katika kilimo. A, pili itawaongeze pili itaongezea uelewa zaidi juu ya kilimo chenye tija na tatu vijana kujiunga katika vikundi ni muhimu kwa sababu watakuwa wakibadilishana mbinu mbalimbali mbali za biashara. Ni mimi Musa Hassan Irunde kutoka Singida, Migugu, Mikatokato. Asante sana kwa meseji nzuri kabisa. Wamekanasema Juma Hussein Kimtanange wa Gungu Kabingo Kigoma tuko pamoja nafuatilia kipindi kwa uzuri nikiwa nimepumzika nyumbani baada ya pilika pilika za mchana sisi tunasema Asante sana kwa kufuatilia Fema Radio show Ah, uh, nyingine hapa anasema vijana kujikita kwenye kilimo ni kujikwamua au kuondoa umaskini kuliko kukaa tu na kuilaumu serikali. Ni mwanachama wa Amani Kemp, Jamali Mambo, nipo Kitama shuleni Tandahimba, Mtwara. Asante sana Jamali kwa message nzuri kabisa. Na message nyingine hapa nasema vijana wakijiunga katika vikundi wanapata kujua umuhimu wa kilimo na kuweza kupata maelekezo mbalimbali kuhusu kilimo wakiwa kwenye vikundi. Uh, swaum kutoka Manjara. Asante sana swaum kwa message nzuri kabisa. Na message nyingine hapa inasema kijana kujiunga katika vikundi inasaidia kwa sababu kijana atapambana na changamoto mbalimbali ambapo angekuwa peke yake asingeweza kukabiliana nazo. Pili kupitia vikundi ni rahisi kupata mkopo na tatu kupitia vikundi hamasa itakuwa kubwa katika kulima zaidi. Ni mimi Paul Neligwa kutoka Dodoma. Na sisi tunasema Paul, Asante kwa message nzuri kabisa. Msikilizaji wa Fema Radio Show, nafikiri muda huu wapa tumfahamu mshindi wa wiki hii. Na mshindi wa wiki hii basi si mwingine bali ni Mayaula Baba Haiba kutoka Mitondi, Tandahimba. Mayaula, hongera sana. Nae alijibuso letu kwa kusema kujiunga katika vikundi kuna faida pia ni rahisi kupata elimu na mambo mengine kwa pamoja hata kutafuta soko la mazao yenu ni rahisi lakini ni muhimu kwa vijana kuwa waaminifu msije mkaingizana mjini bora mjiwane tabia ya ilikuwa meseji nzuri kabisa kutoka kwa mshindi wetu wa wiki hii Mayaula baba Haiba Mitondi kutoka Tanda Himba na we basi msikilizaji wa Fema Radio show unaweza kawa mshindi kwa wiki yetu ijayo na ni rahisi sana sikiliza swali letu la wiki hii tujibu na unakuwa kwenye nafasi ya kujishindia zawadi kutoka Femina. Na swali letu la wiki hii basi linauliza kuna faida gani kwa mkulima akilima kwenye kikundi au akiwa peke yake? Kuna faida gani kwa mkulima kama akilima kwenye kikundi au akiwa peke yake? Na kujibu swali letu ni rahisi sana andika neno radio acha nafasi tujibu swali letu kisha tuma kwenda kwenye namba moja usisahau kuandika jina lako na sehemu unayotoka sema nafema upate nafasi ya kujishindia zawadi kedekede kutoka femina fema club na fema radio show ni muda wa mishemishe mishe za shamba sehemu ambayo yanapata kusikiliza story na mikasa ambayo wakulima wanakutana nayo kwenye shughuli hii ya kilimo. Aa, na hapa basi tunakutana na kijana mwenzetu Ekaia Jackson. Yeye anatushirikisha hasara aliyokuwa anapata kabla ya kujiunga kwenye kikundi. Tumskilize story yake alafu tutarudi tena hapa hapa. Mishemishe mishe za shamba. miche za shamba unasikiliza Fema Radio Show Nikushukuru sana msikilizaji wa Fema Radio Show kwa kutegia sikio kipindi hiki kwa takriban dakika 30 tumekuwa za masuala ya kilimo lakini kwa leo basi tukijikita zaidi kwenye suala la vikundi na umuhimu wake kwa wakulima vijana au wale ambao wanapenda kuingia kwenye kilimo kama biashara. Na mpaka hapa tuko tunakubaliana kwamba pamoja na ukweli kwamba tumekuwa tukizungumza kuhusiana na faida au hasara iliyopo kama mkulima atafanya kilimo peke yake au akiwa kwenye kikundi tunaweza tukakubaliana kwamba faida za kufanya kilimo kwenye kikundi ni nyingi zaidi ukilinganisha na hasara. Na anaweza ukataja chache kutokana na kile ambacho nimekipata kwenye kipindi cha leo kama mkulima atafanya kilimo akiwa kwenye kikundi kuna nafasi kubwa zaidi yaweza kupata soko la pamoja usafiri lakini pia mikopo bila kusahau rasilimali za uzalishaji lakini mimi ninachokiona kikubwa zaidi pia ni kushirikiana kwenye kupata ujuzi na maarifa zaidi ya shughuli za kilimo na mengine mengi zaidi ambayo yamezungumzwa na jembe, jembe ni wetu wa leo basi kwa leo naweza nikasema ni hayo tu tuliyo kuandalia ndani ya Fema Radio Show nikukumbushe tu Fema radio show inalizo kwa kuna Femina kwa kushirikiana na Best Dialogue ACT pamoja na Ansaf na ulikuwa nami Rebecca Giumi mpaka wiki yayo, kwa heri